«Просимо, якнайласкавіше, до хати!» – промовила Балашиха і поклонилась Кайдашисі. Кайдашиха була сердита на западинці аж сопла. Вона простягла з полудрабка жовті чоботи і показала їх Балашисі до самих колін. З сіни вийшов Балаш, ще молодий чоловік. Привітався до гостей, кланявся сватам і просив їх у хату. Кайдашиха нахилила в низьких дверях голову, і для неї здалося, що вона влазить у якусь скриню в дірочку». Хатні двері були ще нижчі. Кайдашиха нагнулась і тільки що хотіла гордо підняти голову, та з усієї сили лусь тім'ям обо Кайдашиха почутила, що в неї на тім'ї вискочила гуля. Вона вхопилась за тім'я. Гуля заболіла так, неначе хто сунув у тім'я розпеченим залізом. В Кайдашихи виступили сльози на очах, защеміло, коло серця, але вона мусила мовчати й терпіти. «Ой, крикну!» – думала Кайдашиха. Ой, не видержу, за охою, оце сором, ой, вилаю в батька матір і лавріна, і цих поганих балашів, думала вона, і мусила зуби сціпить, щоб вдержати язика. Малі діти зареготались. Кайдашиха мовчки кляла в батька, в матір, і бієвці, і балашову хату. Вона полапала рукою тім'я, високий очіпок поламався і увігнувся. Кайдашиха стала шута, як безрога корова. Балашиха попросила Кайдашиху за стіл. Кайдашиха глянула на убогу сім'ю, на обогу хату і не церемонилась. Вона просто полізла за стіл і сіла на покуті, запивавшись та втираючи губи хусточкою. Хата була дуже низька. Маленькі віконця були ніби сліпі. Через старі шибки, вкриті зеленими та червоними плямами, не видно було навіть неба. Стара лежанка з каміння неначе присіла і роз'їхалась. Каміння повипиналось з неї, не наче сухі ребра в худої шкапи. На полу в кутку стояла стара невеличка скриня. Стеля ввігнулась, а серед хати стояв тонкий побілений стовп. Він підпорав сволок. Кайдашиха гордим оком окинула хату і обернула голову до образів. Її червона високозав'язана хустка на голові придавила коліна святій Варварі на чималому образі. Вона отсунулася од образа і сіла проти вікна. Малі діти поставали серед хати і повитріщали на Кайдашиху оченята. Коло дітей терлась кішка, обстрижена від голови до самого хвоста. Кайдашиха глянула на дітей, глянула на чорнобриве, малащине лице і трохи пом'якшала. Вона любила дітей. «Чом ти, Лавріна, не сказав, що в моїх сватів є маленькі діти? Ото, який же ти! Я була б вам, діточки, привезла гостинця. В мене ж є й горішки, є мед і мак, була б спекла маківників». Ото боже мій, бідкалася Кайдашиха. Діти пороззявляли роти. Горішки й маківники залоскотали у їх ротиках. Вони дивились на багату тітку і все ждали, що з під її поли отот посиплються горішки, а з-за пазухи повисхакують маківники. Оце Боже мій. Не взяла дітям нічогісінько, нате ж вам хоч по шашку. Кайдашиха витягла з пазухи к хусточку, розв'язала вузол і роздала пошагу. Діти дивились на шаги і не знали, що з ними робити. «Чи можна, мамо, їсти дзеню?» – спитала маленька дівчинка і полизала язиком свою дзеню. «Не бери серце в рот! Бе-пхе!» – сказала Кайдашиха. «Кака дзеня! Як би маківників!» – сказав хлопчик. «Мамо, хочу маківників!» – зарепетувала дівчинка. «Які в тітки жовті ноги, не наче в нашої зазулястої курки!» Сказав голосно, але ніби про себе старший хлопчик «Хто видав так говорити? Ось я тобі дам! Ідіть собі гуляти на двір!» Сказала Балашиха і випровадила дітей з хати Балаш з Кайдашем посідали кінець стола і почало розмовляти за жито та пшеницю, за сіно та за ярину Балашиха послала найстаршого хлопця в шинок по горілку «Оце, Боже мій, гарні гості та не знаю, чим вас і вітати. Тепер Петрівка, такий важкий час!» – бідкалась Балашиха. «Адже ж, мамо, я принесла з лісу глечик суниць!» – вихопилася Малашка. «Зваримо на полудень вареники з суниць та з полуниць!» «Отже ти, дочко, добре радиш!» – сказала Балашиха. «Побіжи, вибери свіжих огірочків та й заходжуся коло вареників, а ми з свахою трошки побалакаємо!» Малашка завешталась по хаті, зняла з кілки ночви, винесла всіни і пішла в хишку за борошном. Кайдашиха не зводила з неї очей. Малашка була молоденька і невеличка на зріст, але проворна, жвава. «Ну, невеличка поміч буде мені з такої невістки. Для неї, щоб тільки на припічку кашу їсти», – думала Кайдашиха. Хлопець приніс кварту горілки. Балашиха накраїла хліба. Балаш почастував гостей горілкою, Кайдаш вихилив чарку до дна, а Кайдашиха по своєму звичаю тільки губи вмочила і втерлась хусточкою. Вона взяла скипку хліба, щоб закусить. Хліб був чорний, як земля, гливкий та несмачний. Кайдашиха через силу проковтнула шматочок, хліб давив їй у горлі.